Ja, hier in Zuid-Afrika is dit nou 1905, so 5 minuut oor 7, Zuid-Afrikaanse tyd. En jy is ingeskakeld by Net Radio, SA, Net Radio SA, maar ons saai ook in samenwerking of koalitie of alliantie met FM Stereo, so ook baie welkom dan aan die luisteraars van FM Stereo behalwe ons mese wat gereeld luister by Net Radio SA. Ons webwerf van Net Radio SA vind jy by www.netradiosa.co.za Op ons webblad vind jy al die inlichting wat jy nodig het rondom hier die internet radio. So is die name van al die omroepers en ook die programme wat hulle uitsaai en die tye van uitsending en dan het ons ook een archief met potgooie en podcasts in so dat mens gerieflik lekker op jou eie tyd kan luister na van die vorige uitsendings enige van die programme wat tevore uitgesaai is kan jy dan daar in die archief vind, so baie baie welkom van waar jy ook al nou ingeskakel is, of jy hier uit Suid-Afrika ingeskakel het, by een van ons stede of dorpe of platteland plaas, en of jy in die buitenland jyself bevind, amal ewe belangrijk, en die die missie en die visie van ons radio vooral dan hierdie oordenking gedeelte en ook ons eekerk staap gemik om al die mense op aarde te bereik dit gaan oor Jezus en dit wat hy vir ons gevraag het om te doen omdat ek as een mens een disciple geword het van Jezus Christus dan moet ons die hele wereld ingaan, het hy gevraag, en alle mense, alle nasies, te gaan vertel oor die goeie nies van dit wat Jezus aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het. Dit die hoop vir enige mens, daar is nie een ander hoop nie, Jezus is die enigste weg, die waarheid en die lewe En in Jezus' eie woorde, niemand kom na die Vader Behalwe dier my nie En daarom, mense het ons een groot verplichting wat op ons kouwers ris En dit is om vissers van mense te wees, om mense te bereik En weet u wat? Daar is een moontlikheid om met hierdie radiostasie om het ons wereldwijd uitsaai dat ons meer as 2 biljoen mense kan bereik. En met so'n uitdaging en so'n vooruitzicht bly dit vir my elke dag net een groot sien. Dit net met blydskap en vreugde en opgewondenheid dat ek of ek nou goed voel of ek nie goed voel nie, bedoel of hy wel is of onwel, vir my is dit net een groot voorrecht, en een wonderlijke vooruitzicht, om met hierdie radio'se golve, mense op hierdie ganse aarde te kan bereik, dit is theoretisch en praktisch moeilijk om het te doen, En daarom doen ons dit, doen het absoluut in die geloof, want ons weet, die Heere gebruik ons klein poginkies, en hy verander dit in iets groot en machtigs, soos die sienkie met sy bykie brooikies en bykie visies, wat Jezus duisende mense kon gevoed het, en daarom met opgewondenheid, Groot ek gewoon ek in een paar verskillende tale, en ek begin gewoon ek in die Russische taal, Zrafutja, as ek nou vir iemand net wil groot en hallo sê, dan sê ons Zrafutja of priveed, en in die Arabische taal, Salam alikum, en ook kan een mens die woorde Mergban of Allahan, wat Salam gebruik, om iemand dan net te groet In die Duitse taal sê ons goeden abend. En in die Hebraeus sê ons shalom. En in Grieks kalimera, hallo. En ons kan ook in die Afrikaanse taal mense groet en sê goeie naand. En Engels good evening. So ek hoop, as jy ingeskakel is, voel jy dat jy nou gegroet is. En dat jy welkom voel en thuis voel en dat jy rustig kan gaan sit, achter oor sit en miskien dalk nog die vorige om te kan le en luister. Terwyl ons die woord van die here bedink, vooral nou met die kollig van die internationale nieuws wat verskuif het na Jerusalem toe om te denk dat hierdie ou klein plikkie op die aarde so veel aandag dwars dier die ganse wereld kan trek as jy nou gaan kyk op een wereldkaart en jy gaan soek na Jerusalem dan sal jy sien dit is maar net ou klein klein kolliekie en die nie wel vind klein klein kolliekie Op hierdie wereldkaart. Maar mense, dwars dier die geskiedenis van die mens, speel Jerusalem, een doorslaggevende rol. En ons gaan bykie kyk hier na een bericht, wat Rosa vir my ook weer aangesteer het, oor 10 biblical reasons behind Trump's decision. To recognize Jerusalem as Israel's capital city kan Ek gaan soebykie daar met u lees soos wat het hier aangeteken staan en hier die bericht so dat jy min of meer die soort inlichting dan kan he wat die meeste mense wat die bybelse profesee van Haber bekyk en volg en onderzoek dat ons ook ons denke in hierdie verband bykie meer op standaard kan kry Tis en tyd luister ons hierna Back to Basics wat vir ons syng oor die groot ek is Moises was a veewachter die goede noem Verskyt berg oor heb a stem oor die brand in die doornbos wat nie wil uitbrand hy het sy aandag getrek door die heren sien dat hy nader kom roep hy moes hy die doornbos I just need to start away me. Jy is ongeskakeld by net Radio SA, ja dit is die een <laughs> En jy is baie, baie, baie welkom Jy luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai Vanuit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika En jy is rechtig baie welkom Wil ons bykie praat Oor die dinge wat daar in Jerusalem Heidiglik gebeur baie belangrike informatie om dit te kan weet. Kom ek lees vir jou die bericht hier, soos wat ek dit hier voor my het. This week Jews and Christian Zionists are rejoicing that President Trump recognized Jerusalem as the capital of the state of Israel and the Jewish people in his remarkable set, a Christmas backdrop, the day before the White House, Ghanouka party, nou Ghanouka is, een van die vakantie daar, met een specifieke fees die Ghanouka feest, wat jy maar een bykie oor moet gaan lees, hy sal, in die verskillende, verskillende, kom ons noem dit Logos wat een mens, of Logos wat een mens skryp, van Israel is die Ganouka, en as een mens na die Ganouka kyk, dan is dit een kandelaar maar hy lyk net een bykie anders, as die kandelaar wat ons gewone ken met die 7 arms, wat die menorah is, die menorah So het ons dan ook een ganooka kandelaar En dan gaan tel jy maar die aantal kerse wat daar op so is Dus my net vir jyself om dit te ontdek The president of the United States declared that Jerusalem is the capital The Jewish people established in ancient times En dan gaan die berug nou aan en sê Here are 10 biblical reasons that Trump made the right decision to move the US embassy to Jerusalem and recognize the city as Israel's capital. En angekyn nou hier 10 van die redes wat ek lees. Jerusalem Is mentioned over 800 times in the Bible En dan het julle hier soe aanhaling uit Isaiah 62 vers 1 For Zion's sake, I will not be silent And for Jerusalem's sake, I will not be still Typische parallelisme Ek is nou maar net aan die versoeking om dit aan jou voort te hou Dit is een typische stijl in Hebreus, so parallelisme. Jerusalem is referred to by name 662 times en Zion is mentioned over 150 times in the Bible. So dit is maar twee synonyme in een sekere syn, Jerusalem of dan Sion. not to mention thousands of additional references throughout ancient Jewish literature and rabbinic sources. Maar somene het er wille van inlichting rabbinic sources in Afrikaanse omeese rabbijnse geskryfte, bedoelende van die geskryfte wat dier die rabbies geskryf is, uh, daar is jylle klomp van hier die geskrifte, wat dan as rabbijnse uh, geskrifte staan. There is not a single mention of Jerusalem in Islams holy text, while Mohammed never once visited the holy city. Nou wel daar is brone wat sê dat Mohammed wel daar was, maar dat hy toe sy het op Jerusalem, maar dit is miskien daar ook debatteerbaar, en dan punt 2, King David declared it 3000 years ago, but I chose Jerusalem, van 2 Kronike 6 vers 6, die aanhaling, but I chose Jerusalem, for my name, to be there, And I chose David to rule over my people Israel. Dan gaan die berg verder voort. No electoral college, no parliament elected Israel's king. God Almighty selected David as the leader of Israel and chose Jerusalem as the capital of the Jewish kingdom waar King David ruled from for 33 years, dit is baie interessant om dit nou te weet, dat hy 33 jaar regeer het, want dit omtrent naast om by die ouderdom wat Jesus bereik het. Misschien is het 32 jaar, misschien nie 33. While occupied over the centuries by nu numerous foreign empires, no other nation made Jerusalem its capital besides the Jewish people. When confronted by the critics of Israel claim to be the holy city, Prime Minister Menachem Begin would resort We didn't declare Jerusalem to be our capital city. King David declared it 3000 years ago. En dan een derde rede wat hier aangeteken word. The Jews have never forgotten, forgotten Jerusalem. En dan Psalm 137 vers 5 wat hier aangehaal word. Weie bekende gedeelte, If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand wither. Despite being scattered to the four corners of the earth, Jews have never forgotten about the holiest city. I am in the west, but my heart is in the east said the famous medieval Jewish poet Judah Halefi. Even in our happiest days, we pause to reflect upon the destruction of the ancient temple in Jerusalem. At all Jewish weddings, the groom declares from under the bridal canopy, If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand wither and breaks a glass to serve as a sad reminder that no occasion is completely joyous in the absence of the Holy Temple. The sovereign state of Israel established Jerusalem as its capital city, dit is nou punt nummer 4, Thus said the Lord, haal ek hieran uit Zachariah 8 vers 3, I have returned to Zion, and I have made my dwelling in the midst of Jerusalem, hier die typische, Hebrewse parallelisme, om dan te wees dat Sion, en Jerusalem maar net die selfde plek is en netwe verskillende woorde The Israeli government decided that the shekel is its national currency Atikwa is its national anthem and its capital city is Jerusalem Placing an embassy in any other Israeli city, denies Israel her sovereignty and is unheard of in world politics. In fact, Israel is the only country in the world where America's embassy is not in its functioning capital until now. number nommer 5 Throughout history there has Been an uninterrupted Jewish Presence in Jerusalem En hier Is a aanhaling weer at Joel 4 Vers 20 Judah will exist forever And Jerusalem from Generation To generation The first epic Tale of biblical takes place when Abram brings his son Isaac and demonstrates his unyielding faith in God on Mount Moriah, the center of Jerusalem. That same site is where David establishes the seat of his kingdom. Where his son Solomon built the fullest temple and after its destruction where the same, second temple is also erected despite numerous attempts to exile the Jewish community from the land of Israel and in the face of constant oppression by foreign occupiers the Jews have remained faithful and ever present in Judaism's holiest city. Punt om ons Jerusalem has always been the focus of Jewish practices. and dan on die aanhaling Jeremia 1 vers 5 Arise let us ascend to Zion To the Lord our God In modern times Jerusalem is the center of Jewish ritual and religious practice Just as it was in ancient times Although we no longer have the biblical mandate To ascend three times per year to worship in the temple Every single day Jews make constant reverence to Jerusalem in our daily blessings and prayers. The central Jewish prayer, said three times per day, includes the request that God open our eyes to the restoration of Zion. At meal times as well, Jews beseech the Almighty To build up the holy city of Jerusalem And at the conclusion of every Yom Kippur Yom Kippur is a Hebrewse uitdrukking Yom beteken dag Kippur beteken versoening Dag van versoening Every Yom Kippur service And Passover Sider We fervently declare next year in Jerusalem ek was ook al daar in Jerusalem terwyl daar hier die uitdrukking elke keer gebruik was met groot oorgave next year in Jerusalem wat een soort van bede is dat die Messias volgende jaar Daar sal wees. 7 Only Israel protects the holy sites of all faiths. Anhaling hier het Jesaja 56 vers 7 My house will be called the house of prayer for all the peoples. Even at the peak of ancient Jewish nationalism, During the times of the temple, the priests and the Levites, serving in Jerusalem, warmly embraced the worship and sacrificial offerings of Jew and Gentile alike. Judaism does not see itself as having a monopoly on truth or being the only path to God. Judaism has deep respect for all monotheistic faiths and welcomes the prayer of all those who call out in the name of the one God. Unfortunately, not everyone in this region has such an open door policy. When Muslims control Jerusalem, Up until 1967, ancient Jewish and Christian holy sites were ransacked and disgraced. Today the holy city flourishes once again. It is open to all religions and welcome millions of pilgrims each year from all over the world. Punt nummer 8 will worldwide pray in the direction of Jerusalem. Psalm 128 vers 5 May God bless you from Zion and may you gaze upon the goodness of Jerusalem all the days of your life. Weer een typische parallelisme waar Zion en Jerusalem as twee woorde wat die betekenis het gebruik word. There is no better way to understand what a person loves than to know what they pray for. A person's deepest values and ultimate priorities emerge from his or her prayerful heart for from being just a trivial detail The direction in which a person prays speaks volumes as to where their loyalties are. Muslims, for example, even while they are praying on the Temple Mount, turn their prayer rugs in the direction of Mecca, Saudi Arabia, while Palestinians living in other parts of Israel turn their backs to Jerusalem, all together while praying. On the other hand, every synagogue in the world is built facing Jerusalem. Synagogues in North America are built facing east, while synagogues in Asia face west, so that whenever a Jew prays, He or she faces Jerusalem Punt 9 American law already requires the embassy to move to Jerusalem Aanhaling weer hier uit Jesaja 62 versies Upon your walls out Jerusalem Have I posted guardians All day and all night continuously They will never be silent. In 1995 the Jerusalem Embassy Relocation Act was passed by the 104th Congress by a sweeping vote of 93 to 5, 93, 4 and 5 against, in the Senate and 374, 4 and 37 against, against in the House of Representatives. Eighteen years ago, Congress passed a law initiating and funding the relocation of the Embassy of the United States in Israel from Tel Aviv to Jerusalem. No later than May the 31st, 1999. Expressing the will of the American people, the act also called for Jerusalem to remain an undivided city and for it to be recognized as the capital of the state of Israel. Punt nummer 10 In hier die bericht ek hier lees, The name Jerusalem contains a blessing for peace Psalm 122 verse 6 Pray for the peace of Jerusalem. Those who love you will be Syrian. While Palestinians are threatening three days of violence and rage, the essence of Jerusalem emerges from its sacred Hebrew name, Jerusalem. This is how men's Jerusalem on Hebrews 8 spreek Yerusalem its core is the word Shalom Which has three meanings in Hebrew Hello, Goodbye and Peace Shalom is the way friends greet one another It is how Israelis answer their phones and begin emails But shalom is more than a greeting, it's also a blessing. Peace is the most important gift we can ask from God on an individual level, as families and between countries. It is therefore of utmost significance that the world's holiest city, Jerusalem, has shalom, at its core, because only when Jerusalem is at peace, can the whole world finally enjoy peace on earth. Let us pray that now that America has recognized Jerusalem as the capital of Israel, we will begin to enjoy peace in the holy city en ek lees net tot so dan, dit is die einde van hierdie berug, en ek gloed dat jy dit in sig gewend gevind het, en ek hoop dat dit ook vir jou die begin sal wees van meer studie rondom die tempel, enerzijds, anderzijds om die niesdop te hou, en ook die profetiese geskrifte, want daar is verskillende webwerwe op die internet, wat vir ons op hoogte hou met dit wat in Jerusalem gebeur. Hier Je onthoud het ek verlede keer vir jou iets gesê het, oor die Engelse uitdrukking, The Red Hifer, en wat ek sien hier in ons Afrikaanse bybel met rooi koei vertaal word, En ek gaan nou nou, nadat ons bykie muziek geluister het, gaan ek daar vir jou lees, uit nummerie hoofdstuk 19, net om jou self ook op datum te bring, oor hierdie kwestie van die rooi koei en die opbou of die heroprichting dan van die tempel want die tempel beteken eindelijk niks sonder die as van hierdie sogenaamde dan red hyfer nie kom ons luister hier weer eens na back to basics wat vir ons syng krip tot die kruis door ek geskakeld by net Radio SA luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa van uit Aironie stad van Vrede Pretoria, Suid-Afrika en waar jy ook al mag wees of jy durver in die noorde van die wereld hier het as ons van Suid-Afrika af recht noordkijk daar in Saratov, Rusland is en of jy in die Arabiese dele is en of jy in Europa is en Nederland En of jy nou hier in Suid-Afrika is, jy is net so verskrikkelijk baie baie welkom Ons praat een bykie oor dit wat nou in die koldig is, Nies Internationaal Oor die feit dat Donald Trump aangekondig het, dat vanuit Amerika's oogpunt Jerusalem die hoofdstad van Israel is en dat hulle die ambassade daarin gaan verskuif En sê, so kan maar aanvaar, hy gaan het doen Maar daar, dit gaan nie sommer net so Sonder een klomp opstand plaasvind nie In die Engelse Bijbel het die heren gesê I will make you a cup of trembling Dit is die tyd van Jacobse benauwtijd Dit is een tyd van benauwtijd soos wat Jesus dit vir sy disciples gesê, daar gaan groot verdrukking kom en baie, baie, baie probleme maar hierdie is man net die begin van al die dinge en ons is so baie dankbaar om te sien hoe vannig dit op hierdie oomblik nou begin vorder so dat mens gemotiveer kan wees en ek hoop dat ek jou die hele tijd daarom minstens net op oogte kan hou om jou gemotiveer te hou Om in te skakel en om die tyd uit te koop Maar nie net te luister nie wat een mens kan nie, nie mag nie, maar net luister nie Een mens moet jyself gereed maak vir die, die groot en deurlichtige dag Waarvan Paulus praat dat ons gees en siel en lichaam Onberispelik bevind moet word By die wederkoms van ons Heer Jezus Nou rondom die rooi koe, the red hyfer lees ek vir jou een nummerie hoofstuk 19 Dit mag wees dat jy nou nog nooit gehoor het Van die red hyfer nie of die rooie koe nie Misschien het jy dalk al daarvan gehoor Want den jy nou nog nie Dan sal jy dit nou versekerlik weet Tot aan die einde van jou leven Verder het die Heere met Mooses en Aaron gespreek en gesê Dit is die wetsinzetting wat die here beveel het door te sê Spreek met die kinders van Israël dat hulle vir jou een rooi koe sonder gebrek bring waar geen lichaamsgebrek aan is waarop geen juk gekom het nie, beteken dat hierdie rooie koeie, hierdie red hyver, rooie kalf, dat hierdie rooie kalf sonder gebrek moet wees en dat daar volgens die rabijnse voorskrifte mag daar op die meeste net een anders klerige haar op die lyf en op die vel dan van hierdie rooi koei wees. Ek het vanmiddag sommer net vanmiddag weeg gaan kyk, want ek het, sê nou maar, omtrent 10 of langer jaar gelede, het ek begin kyk wat ek kan sien oor hierdie Red Hiver wat gebeur wereldwijd, en langer as tien jaar gelede terug het die Amerikaners dit op hulle geneem, groep, wat hierdie soort van een rooi kalf koei wil vind en daar was sprake dat so een koei gevind is maar ek het gaan kyk en het lyk vir my as ek nou dit reg gelees het, onthou mense daar is verskrikkelijke klomp inlichting, daar is verskillende webblaie waar jy kan gaan kyk, jy moet dit self net doen uh, jy in jou soek engine, tik je mannet in Red Hiver Temple, Jerusalem iets van die aard en dan sal jy by hierdie verskillende webwerwe dan uitkom wat jy die inlichting kan lees om te sien wat is dit wat daar gesê word, wereldwijd en soos wat ek sê my laaste artikel wat ek vandag sommer net van somme oorzichtelik net na gekyk het, was dat die spesifieke rooie koeie wat gevind is, Ivers Ernst in Amerika, dat dit ongelukkig bevind is, nadat die rooie koeie nou naukerig onderzoek is, en onder die vergroot glas geplaas is, dat daar meer as een ander klerige haar daarop was, en dis nie gekwalificeer het nie. Maar of daar in die tussentijd, want dit is ek dink in 2014 gepubliseerd, daar iets in die tussentijd gebeur het, weet ek nie, ek is daar nie daarvan bewus nie, as jy dit al vind, daar meer onlangse, meer recente inlichting nies is, rondom hierdie sogenaamde Red High verrooi koei, sal ek bly wees as jy my daar oor kan inlicht. Ek lees dan nou vir jou hier verder, waarop geen juk gekom het nie, dit wil sê die beest moes nog nooit enige werk gedoen het nie, en jylle moet haar aan die priester Eleazar gee, en jylle moet haar buitenkandilaar uitbring, en voor hom slag, en die priester Eleazar moet van haar bloed met sy vinger neem, en van haar bloed 7 maal in die richting van die voorkant van die tent van samenkomst sprinkel dit is so dan in die richting van die voorhangsel daarna moet hulle die koei voor sy oog verbrand sê, dit is wat moet gebeur want dit die as van hierdie sogenaamde red hyfer of rooi koei wat alles dan heilig verklaar sodat die tempeldiens dan kan voortgaan. En die priester omag lees weer. Daarna moet hulle die bloed voor sy oë verbrand, die koei voor sy oë verbrand, haar vel en haar vleis en haar bloed saam met haar mis. Moet verbrand En die priester moet sederhoud En his op en skarlaken draad neem En dit binne in die brand van die koei gooi Dit wil sê binnen in die as Die moet nou kyk na daar die interessante goed Soos een skarlaken draad Je weet mos dat Dit ook een bepaalde betekenis het van ‘n redding stouw kan gaan nie nou daarop in nie, Hy onthou maar net hierdie skarlaken draad, wat een mens kry ook daar in die verhaal van Heere Goe, onthou dat die plek verwoes so word, en daar was een vrou binnenkant, wat hierdie skarlaken draad, uh, dier die venster van haar kamer moes laat zak, so hulle kon weet waar die persoon is wat hulle moes red, maar daar liet baie, baie diep, geestelike inhoud en daar die skarlaken draad goed dis die inlichting dan rondom die sogenaamde rooi koei of red hyfer en die as van hierdie verbrande koei word dan in so licht beskou dat Die tempel daarmee geheilig is, die offeraltaar is aanvaarbaar en alles wat dan daar gebeur is in orde. So jy sal nou verstaan waarom die jode so bezorgd was van die begin af toe hulle begin het met die herstel proces van die tempel namelijk om al die heilige voorwerpe en dinge wat hulle in orde moes kry begin dink het in terme dan nou van rooi koei wat gevind moes word en al die pogings van ander lande om daarby betrokke te wees, by Amerika, die VSA wat een grootse poging aangewend het, maar ek self op die oomlik is nie op datum met my kennis rondom die vind van een red hyfer of een rooie koe nie, ek is nie helemaal op datum daarmee nie, ek het net geweet, soedra daar die red of koe gevind is, sou dit die aandeiding wees van die tyd van die heroprichting van die tempel, maar ons sien nou baie tekens soos hier die teken van Donald Trump, en almal wat opgewonde is oor die herstel van die tempel daar die bepaalde groep jode wat daarvoor verantwoordelik is by opgewonde oor hier die uitspraak wat gemaakt is hoe hulle weet nou is die, die proces is nou aan die gang daar is nie eindelijk nou enige keer mee daan nie en sal interessant wees hoe hier die tempel tempeloprichting gaan ontvouw want ek self is nie in my eie denke seker oor hoe dit gaan gebeur nie want op die specifieke plek waar die tempel gebouw moet word het ek alreeds vir u gesê staan daar twee moslim gebouwe die Al-Aqsa moskee en dan ook the Dome of the Rock as een mens vanuit kom ons sê die Olijfberg na Jerusalem kyk, dan sien jy die groot gouwe koepel gebouw en dit is 'n bitterpul vir die jode elke dag om te sluk. want daar waar die tempel moet staan staan hier die moslim heiligdom en die naaste wat een jood kan kom aan die tempel area, die destijdse tempel area is die sogenaamde wesmuur of dan ook staan bekend as die Klaagmuur waar jode omtrent heel dag en aldag gaan staan om te kla by die heren oor die feit dat hulle tempel nog nie weer opgerig is nie en so daar is sterk, sterk, sterk Messiaanse verwachtinge by die jode vandag, al eindelijk van 1984 af, wanneer wat ek gesien het in die stad, oor die komst van die Messias, so dit is een baie, baie sterk verwachting, en hoop ek dat hier die bykie inlichting wat ek nou vir jou gegeet, Uh, van so aard is dat het jou nie skierigheid wek om verder te kan luister soos wat ons met die programma sal voortgaan, oordenking en die ander name wat daar aan gegeef word sal ons jou op hoogte hou met enige nieuws wat my ontvang wat ek ontvang, daar is mense wat vir my gereeld op hoogte hou met sekere goed, maar ek het nou nog nie eindelijk iets ontvang oor die red hyfer van iemand wat dit doop hou nie. Misschien is dat iemand wat nou luister en wat denk jy sal om dalkie die taak op die skouwers neem om te kyk na die ontwikkeling rondom die red hyfer of die rooi koe en my dan inlig so dat ek allemaal wat luister dien ooreenkomstig weer kan inlig en Daarmee gaan ek jou maar groet Tot die volgende keer En daar die volgende keer Is dan Saterdag En sien jou dus Deefvee Morgen Weer hier die tyd Terwijl ons luister na Breach Over Troubled Water